Bismillah ar-Rahman ar Allah'u pomoć nastavljamo sa našim ciklusom predavanja. E, došli smo do primjeta Akajid. U Akajidu ćemo generalno ovaj, izučavati četiri teme u toku ovog naših kursa. Prva tema je spoznaja gospodara, dakle Allah djelašana. Druga tema je spoznaja vjere i Treća tema je spoznaja poslanika, Muhammeda sallallahu wa sallam. I četvrta tema je čovjek odrođenja do smrti. Ako bov da... Uh, kao je to što je već najavljeno predavać je kusim dakle, Magistar Kusimbaš a što se tiče uh, pitanja dakle imamo jedno kviz kviz pitanja toku, u toku dakle uh, koje će biti dakle iz predavanja a za koje sledi jedna lijepa navrda pa eto malo se uključite pa da možete možeš odgovorit ako budemo pitan Allahos nagravi <kuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu, o salamu, o la ištof, ilan bijav, al murselin, nebina Mohamedu, ala alihi, o ovaj. ovim predavanjima, s ovim predmetom i želim je da ukažem prije svega na važnost zašto je važno da ovo mi danas učimo zašto je važno i zašto je vrijedno da izdvajamo svoje vrijeme, da bismo slušali o tome i da bismo naučili to. Uloka vjerovanja u životu jednog čovjeka. Nema čovjeka na zemaljskoj kugli koji u nešto ne vjeruje. U tom smislu, u tom kontekstu, usvi su vjernici u nešto. Pa čak i oni koji kažu da, te, da su ateisti, odnosno da su uopšte ne priznaju vjeru, nevjernici uopšte i oni vjeruju u nešto, u nekakav način, u neku višu silu ili kako on to zovu i tako dalje. Znači nema čovjeka da nema određeno vjerovanje i nema čovjeka da ga to vjerovanje ne pokreći. I zato u hadisu u kojem je poslanik s.a.v. rekao Innamal amalu bidnijat Dijela se rade s nijetom po jednom tumačenju koje bliše ispravnosti Allah najbolje zna hadis znači da svako djelo koje čovjek uradi urađeno je s nekom namjerom -amal svako djelo ima neku namjeru od svakog čovjeka a onda drugi dio hadisa pojašnjava propisu za tu namjeru pa kaže i svako će dobiti ono što je naumiju od svoga djela Prema tome vjerovanje je nešto što je sastavni dio života svakog čovjeka. Ali islamsko vjerovanje daje tom vjerovanju sadržaj, daje tom vjerovanju legitimitet i daje tom vjerovanju jednu posebnu dušu, jedan poseban duh koji čovjeku daje i daruje čistotu duše, čistotu srca i čistotu dijela. A znajete da u džennet Allahov ulazi samo ono što je čisto. Allah je lijep i dobar i prijima samo ono što je lijepo i dobro. I tek kada čovjek očisti svoju dušu, svoje srce i svoja dijela, od svih primjesa onoga s čim nije zadovoljan, od neispravnih objeđenja i vjerovanja, neispravnih namjera, neispravnih postupaka, tek tada će biti spreman da uđe u džernet. Ako čovjek toliko skrene s pravog puta da, da nije čist u smislu vjerovanja, da ima potpuno pogrešno vjerovanje u svoga gospodara, potpuno pogrešno obožava svoga gospodara drugim nekim djelama koje on nije propisao preko svojih poslanika, taka čovjek neće u džennet biti spreman nikako ući. A ako čovjek bude dijelimično spreman, ima ispravnost, pa fali mu nešto i ostalo, tada ima i onih koji će jedno vrijeme i čistiti se u džennemu, pa će teko onda biti spremni ući u džennet. Ali niko neće ući u džennet dok ne bude čist. Dok ne bude vjernik, neće ući u džennet dok ne uči u dok ne budete vjernici, kaže Poslanik sallallahu ve Prema tome iznimno je važno i temelj je svih temelja da čovjek očisti svoje vjerovanje, a na temelju toga očisti svoje djelovanje u smislu riječi i dijela U kojim segmentima ljudskog života je važno to da se dogodi. Prije svega u samom svatanju i pojmanju stvari oko sebe. Uzit jedan primjer. Kada se sebe postavi na mjestom u sebi, ba, šta to znači? Većina ljudi danas, zbog, zbog toga što je u gafratu prema svom gospodaru, što ne poznaju osobine i ne poznaju imena svoga gospodara, Sve radnje i sve što se događa oko njih u svijetu pripisuju u sebebima, u uzracima. Ono mi što se događa oko njih, pa oluje je došla zato što su prevelike vrućine, pa se pregrijala zemlja, pa se isparavanja došla, gdje je tu gospodar o svemu tome? Onaj koji, evo jučer smo bili svjedoci, sjedili smo u prirodi, malte ne, pekli se od vrućine, u roku pola sata bar u mjestu gdje sam ja bio oblaci su došli vjetar je počeo puhati i sve se sručilo na ljude u jednom prelutku koje stvarni činimac su svijete oko nas Allah gospodar stvoritelj svijetu kule jumin huva fi še'an svakog dana on određuje i naređuje kažu komentatori Kur'ana naredi da ovaj bude usmrćen Naredi da ovaj bude proživljen Naredi da ovaj bude Uobličen Naredi da ovo ova biljka Najmanja biljka na ovome svijetu Sasuši se. Da umri Najmanje živo biće da umri Da se novo rodi To su Allahova imena To su Allahove osobine To je Allah stvoritelj svih svijeta El hayyul kayyum El hayyul Onaj koji živi svojim vječnim životom, koji je od i koji je zaovijek i uvijek ilata hudu husinetun valaneu, niti ga obuziva drijemežniti san, živi vječnim, savršenim životom, kome nije prethodilo nepostojanje, kome ne predstoji nestajanje. A i u sadašnjosti nema trenutka uh, nikakvog da se izgubi nešto iz Allahovog vida, iz Allahove kontroli. Al-qayyum, onaj koji održava sam sebe, samoopstojeći, nikomu nije potreben. Ja, juhannas, entumul fukara. O ljudi, vi ste koji ste potrebni Allaha Ćalašanu. Allah je neovistan. I zato Allah Ćalašanu kad postiče na sadaku, ističe svoje ime i kaže Wallahu al-gani. Allah ne treba, Allah je neovistan toga nego to za vas treba i zato kada, kada je jedan od sahaba čuo ajtu kome Allah -l -l kaže Men hasena, ko koče Allahu dati zajam bukvalno tako u ajtu stoji pa će on dati vratiti mnogo struko taj zajam pa jedan od sahaba došo i kaže Allahu poslaniće jel to od nas Allah traže zajam a on je gospodar svjetova Posjeduje sve i tebe i to što ti imaš. kaže mu poslanih sallahu, ar-eva sallam, jeste da bi vam oprostio grijehe i podigao od stepene. Nešto je Allahu to potrebno? Allah je kajum. Onaj koji sam sebe održava, odnosno samopstojeći, i onaj koji održava druge. La te uduh i ne promiče, odnosno održavanje nebesa i zemlje, je njegovo. On jedini to radi. Zato je vrlo važno upravo to u tim postavkama temeljnim kako čovjek vidi svijet oko sebe i kako čovjek posmatra događaja oko sebe. I što čovjek više zna, poznaje je svoga gospodara, sve više Sbližava se s tim Evo vam jedan primjer Rekao je poslanik Odnosno Iša radi Allahu Anha Kaže u, kako stoji u muslimovom sahihu Da kad bi poslanik primijetio oblake I kad bi se Približavala kiša On bi postao nervozen I izlazio iz kuće Ulazio nervozno hodo I Iša radi Allahu Anha Kaže Allahu poslaniče ljudi se raduju u oblacima ljudi se raduju kiši a ti si nervozan kad treba kiša i kad se pojave oblaci zašto? kaže ova iš otkud znam da to nisu oblaci koji su došli koji su došli narodu koji je rekao ovo su oblaci koji nam donose kišu a u oblacima je bila kazna za taj narod nima garancije otkud znaš Također u Muslimovu svehijhu se bileži da je poslanih sallallahu aleyhi ve sellem kada bi kiša već pala i kada bi vidio da nije kazna izlazio i ovako ogrtar svojski ideo da padne kiša na njega. I kaže zašto Allahu Allaho poslaniče kaže zato što je ona skoro bila blizu svoga gospodara. Znači bliže nebu Allahu naredbe, ali se bliže svom Allahu dželešanu i zato se izlaže tome svemu. Znači, saživljavanje sa svim tim pojavama i postavljanje stvari oko, oko nas vrlo je bitno. Jer zamislite samo rastrojenost jednog čovjeka koji vjeruje da nekakav čovjek ili bilo ko u ovom svijetu upravlja nekim segmentom i boji se da će ga taj neko kazniti, da će taj neko urati ovo s njim, da će taj neko urati ono s njim, a zamisli čovjeka koji zna da jednostavno ništa se ne može dogoditi ni jedan najmanji zalogaj na ovom svijetu ni najmanju kap ne možeš dobiti dok ne dođe Allahov, Allahova odredba da ti dođe kad bi imao sve moguće štele na ovom svijetu ne možeš dobiti posao to sigurno Zato što sam poslanih sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koji je zabilježen u Tirmiziju su sunenu preko Ibn Abbasa radijallahu anuma "U kome stoji da je rekao znaj kada bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvu korist dostavi, ne mogu ti koristiti osim koliko je Allah propisao." Nemogući. I zbog toga je naš Poslanik sallallahu alejhi ve selleme U jutarnjem zikru i u večernjem zikru ponavljao ovo. Allahumma ma asbahami bi min ni'mah minka aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la lak. lakil hamdu, lakil šukru. sve što je osvanulo od blagodati kod mene. A kad je navečer rekao bi omrknio, od blagodati kod mene. Od tebe Ili putem tvojih stvorenja sve je od tebe. Ti nemaš imaš suparnika i neka je tebi hvala i zahvala na svemu tome. Znači, ako je došlo nešto putem nekog stvorenja do tebe, ti znaš da je to sebe i da je to Allahov dar preko te osobe ili preko te institucije ili preko te zemlje koja je rodila određene plodove A dužan si prema tom sebebu da mu budeš zahvalan. Jer poslanik sallallahu rehi wa sallam je rekao također kako bilježi u muslimovom sahihu a ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan je Allah. Znači naučen dobro. Ali mora se znati da je u principu onaj koje je dao nam to putem putem tih ljudi kojima je nas je zadužio da zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala i niko drugi. Kada je u pitanju čuvanje od raznih nekakvih oblika sihira, uroka, malera, nesreće i ostalog, i tu ljudi imaju pogrešne pretpostavke, ako ne znaju ispravno vjerovati. Pa vjeruju razno amulete koji ih kao štite. Ima, vidjet ćete, na autima, grifove, pa ima zečije, one papice, pa imaš one tisovinu, pa ima Razni nekakvih oblika i pokreta, kažem. Tespih, ako se stavi samo zbog ukrasa, onako što su ljudi navikli, tako nema smetnje, ali s nekim ubjeđenjem da on nešto štiti i da je to nešto posebno, onda je problem. Znači, vjeruju da ih to čuva ili da je Allah zbog toga čuva. Ni jedno ni drugo nije tačno. Da su spoznali svoga gospodara istinski, znali bi da Allah Đelešanovu čuva svojom naredbom i da imaju meleci koji čuvaju. Je li tako li ni. A sve to ostalo što oni misle da ih čuva ili zbog čega misle da je Allah zbog toga čuva, dođi je čovjeka koji nikad u životu abdest nije uzeo, neklanja, klanja, s svjedom nema nikakve veze ali napiše mu neko zapis i on misli da je sto posto siguran. Ište. To zato što nije spoznao svoga gospodara, nije spoznao ono emar koji gospodar objavio u svojoj objavi. Zato je važno da spoznamo svoga stvoretelja i gospodara. Kad bismo smo krenuli nizom tih stvari, imate možda vjerovatno stotinu primjera i više, u tom smislu tih samih postavki stvari kako se stvari odvijaju ovome svijetu. Dalje, također, vjerovanje je važno kada su u pitanju čovjekova dijela i postupci. Vi znate da čovjek prije nego što prihvati vjeru u je da uradi svašta. Žene se imaju potpuno, i čak i muškarci one kupaće kako ih nazivaju, tu kupac u odjeću, pa žene se skidaju u kostijeme, bez imalo stida, vjerujte mi, to je strahotajno. Zatim dolaze mlade djevojke, putuju iz dijaspore u ove naše krajeve sa momcima, i dođu prije, dođu djevojke kasnije, kao čekaju da je momak dođe na ovaj, a to su momci, to su mlade djevojke od 17, do 20 godina, naši ljudi, muslimani muslimanski porodica koji su odšli u toku rata ili netom posle rata u diasporu znači ljudi radi to i ljudi se ne stidi toga ljudi jednostavno to tako doživljavaju život oko sebe zatim sam alkohol zatim sama psovka pa vi znate, pa vidite, evo ja jutro sam na stancije stojim, dvojca se pozdravljaju ne uzabila psu jedan drugom moca, igrali se Na stanci čekam autobusa. I onako grle se, smiju se i ovo je ovo noca. Ovom, ja to nisam, ja znam da to dešava se, nisam dugo slušao to ušima onako kad čuješ, baš bude udrac. Znači tog, nije došlo vjerovanje u srce, u dušu da bi ispravilo ta, te postupke, da bi ispravilo ta dijela šta je to što to pokreni čovjeka pa kad dođe ne bi sad skinuo se recimo onu u kupac odjeću da mu daju svo blago ovoga svijeta. Stid ga! Poslani se se nam kaže iman. A i stid je dio imana. Znači iman i stid su povezani recimo. I sad kad bi ti njemu davao sve on stid ga da se skine i tu upredljuje. A prije toga nije ga bilo stid. Možda je to i radio, recimo, sada neće. Pogotovo žene i djevojke koje obuku islamsku odjeću ili slično, to je nezamislivo, recimo, da se udu na rijeke negdje ili da ovo ili da ono. Znači, utjecaj vjerovanja na postupke i na riječi čovjeka, na psovke, na ružne riječi, na sam izbor riječi, veoma je bitan a to ga nema i zato ćete naći recimo ljude koji se računaju intelektualce, el tako ni doktori nauka, ne znam akademici i ono, a ko šalje im epsovku sastaviti. Što znači da same te neke informacije ne čini čovjeka ovaj razboritim kulturnim čovjekom koji bira riječi, koji bira postupke, nego baš znanje o vjeri priznanje vjere i jezikom i srcem i dijelima. Zato je to vrlo, vrlo važno. Također, vjera ima snažan utjecaj na čovjekove veze i društvo u kojem se kreći. Naš poslanik, Salolahu, Reh Veselim, je rekao, čovjek je vjera svoga prijatelja. I zbog toga Ibnu Temije je rekao jednu rečenicu, davno koja se i danas ponavlja često ljudi su kao ptice svaka leti svome jato znači ne može čovjek ako je danas bio recimo s narkomanima i sad se pokaju prešto s tim ponovo se vrati s tom drugom, šta će biti s njim opet će kreni starim putem u to ne treba se umjeti Recimo čovjek se riješio kockanja Presto kockat Normalno da mora izaći iz društva kockara I da ne ide više u kockarnice Jer ako ponovno bude išao u kockarnice Ako ponovno bude s njima šta će biti s njim Opet će se vrati na stvar Isto je i sa bludom Isto je i sa drugim stvarima I sa krađom I sa svim tim nedjelima i zlodjelima Koje čovjek radi oko sebe Na svetu utječe vjera Do, do, do prihvatanja vjere čovjek čovjek koji je lijepo recimo i u društvu gdje se pije, gdje je svirka, gdje je muzika gdje je ne znam nija šta kasnije ne može naći mira na tim mjestima, naprotiv smeta mu sve to i on ide da traži halka znanja halke zikra traži mjesta gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala da bi se sve ove promjene dogodile Ili u mene pratite malo? Možda, možda vam je vruće, jel? Ja? Dobro. Da bi sve te promjene se dogodile, čovjek mora u svoju svijest, u svoje srce, u svoje riječi, u svoje postupke ugraditi troje. Ovo zapamtite dobro. U tom trome leži njegov spas i na dunjalu koji nahiretu. Na Bez toga nije uspio naći pravi put, nije uspio naći istinu. Prvo je da spozna Allaha i da tu spoznaju pretoči u riječi i djela. Da spozna Allaha i da tu spoznaju pretoči u riječi i djela. Drugo je da spozna vjeru i vjerske propise u cijelini odibade taj međuljudskih odnosa i da to pretoči u riječi i djelami. I treće spoznaje poslanika i da tu spoznaju pretoči u riječi i djevan. Ovo prvo, prvi dio izlaganja završit ćemo sa hadisom kucijem u kome stoji da je Allah subhanahu ta'ala rekao ko nađe mene našao je sve a ko ne nađe mene izgubio je sve ovo nađe misli se na spoznaju srcem riječima i dijelima. Kako to nađe u životu, našo sve. Od ovoga svijeta, što bude imao, što ne bude imao, od dobara ovoga svijeta, to i tako prolazi, on tako ide. I ne prođe, ode on. Sve jedno je, jedno mora otići. Ili te dobrote, ili on sam ode s ovog svijeta. Ali ono što ostaje, ostaje upravo njegov iman i njegova veza sa njegovim stvoriteljima, Allahom, Suhana, Uvatan. <clears throat> Mislim da je već istinjen bonus sa minutama, pa pođemo. Molim Allah Hedjula da nagradi profesora za predavanje. Ako boh da napravit kratku pauzu, sad će vam organizator podijeliti ako boh da knjižite sa muslim, pa ćete moći ako boh da da provučite zikr na ovoj pauzu, pa ćemo nastaviti ako boh da sa poslednjim predavanjem.